Відійти до вікна. Але як це важко. І все ж я піднімаюся, наближаюсь до вікна. Воно утягує мене майже так само, як і картина. І якщо ступити за рамку неможливо, то за вікно досить легко. Я відчиняю вікно, мені не холодно. Мені весело. Зараз, зараз я зрозумію, що там. У центрі завихрені кілець. Око? Ембріон. «Райський сад! Ще трохи! Пів кроку!» Різкий дзвінок вириває мене із теплого тунелю. Лінії та візерунки змазуються, перетворюються на безглузду кашу. Треба відчинити двері. «Ти чого в такому вигляді?» – запитує сусідка. «Дзвоню півгодини. Що за холод у вас у квартирі?» «Стара корова! Яке вона має право! Я морщуся, як від зубного болю!» Мене охоплює нове почуття, якого раніше ніколи не було. Назва йому лють. Мені хочеться дряпатися і кусатися. Сусідка проходить в кімнату, зачиняє вікно. Теж мені знайшлася вихователька. «Щось ти мені не подобаєшся, дитинко? А ну, лягай. Я тобі малини принесла. Зараз заварю. У мене на столику є все. Колдрекс, фармацитрон». «Флюкольд!» «Малина – це з дитинства. Від малини буде гаряче у грудях і в очах. Я плачу. Сусідка обіймає мене. Сьогодні мені не злетіти. Я їду у відрядження. Із сумом промовив чоловік. Як я тебе таку залишу? Мені не хотілося, аби він переживав, і я спробувала усміхнутися. Нехай їде спокійно і розвіється. Тим паче, що їхати доведеться до міста, де минуло його дитинство. Мені вже трохи краще. Ні, справді, я встала і навіть спробувала зварити каву. Вранці він поїхав, а я знову лягла. Хіба до цієї щасливої зустрічі я тут не була одна? Кілька днів нічого не змінять. Я ляжу і буду чекати на нього. Взагалі не вийду з кімнати, адже тут так затишно. Зі мною мої геніальні друзі картини. Але ця ніч стала для мене справжнім Пеклом. Я майже не спала. Серце завмирало від жаху. Так було в дитинстві, коли мені здавалося, що чорна рука тягнеться до вимикача. Тоді головне було лежати тихо, перетерпіти. Але зараз терпіти було важко. Я ніби відчувала, як м'які щупальця із малюнка тягнуться до мене, як заповзають під ковдру змії, і велике чудовисько розпростерло наді мною крила. Невже я чимось завинила, Що вони так знущаються з мене? Адже я їх так люблю. А лінії тим часом обвивали, тягли додолу, до коренів, до білих хробаків і личинок. Хробаки і личинки — ось нова деталь, яку я розгледіла тільки сьогодні. Ще вранці вони видавалися схожими на агрона винограду. Ніжних лялечок, прозорих метеликів. Раптом... Мені здалось, що я вмираю, що серце б'ється дедалі повільніше і ось-ось зупиниться назавжди. Уявила собі, як він приїде і злякається. Я знаю, що треба зробити не умерти від жаху і дочекатись ранку. Я швидко почала кидати на рами усе, що потрапляло до рук, як тоді, коли накрила картину пеньюаром. Не знаю, чому, але мені полегшило. Навіть з'явилися сили вийти на кухню заварити чай, захотілося попоїсти. Я відкрила холодильник, ані крихти. Дивно, що він не залишив мені харчів. Милий мій хлопчик, я його зовсім заганяла. Я дістала недоїдки малинового варення і шматок хліба вкритий цвіллю. Помало відчула, як до мене повертається життя чудово. Я зустріну його зовсім здоровою. Коли розвидніло я увійшла до спальні. З лахами на стінах вона виглядала трохи дивно. І мені захотілося швидше навести лад. Я вже почала знімати накинуті речі, аж раптом зрозуміла, треба продати ці картини. Або розірвати на дрібні клаптики все одно. Відтоді, як вони з'явились, усе пішло шкереберть. Чому я не здогадалась раніше? Я випила кави, слабкість і апатію як рукою зняло я згадала, як помирала вночі. Невже я могла стати третьою померлою дружиною мого коханого, або ж другою божевільною в його житті? Чому у нього така доля? Я повинна врятувати його, просто зобов'язана.